Poštovani slušatelji emisije StreamAway, s obzirom na aktuavno događanje, odlučila sam ovu emisiju posvetiti izborima. Što su izbori, koje vrste izbora postoje, kako se vodi izborna kampanja, koje su vrste biraških prava i sve ostalo vezano u same izbore, saznati ćete ako poslušate emisiju do kraja. Izbori su različiti institucionalni postupci i sredstva uspostave predstavniških političkih tijela i postavljanje pojedinaca na javne položaje prema nasljednom pravu, službenom položaju, aklamacijskim izborima, imenovanjem, investiturom i odličivanjem kockom ili ždrijepom. Iako su to neizborne metode, s izborima ih povezuju to što je riječ o institucionaliziranim načinima uspostave političkih tijela i za uzimanje javnih položaja nasuprot neinstitucionaliziranim nasilnim metodama poput ratova, revolucije, vojnih pučeva, državnih udara i sl. U užem sadrženom smislu izbori su proces oblikovanja političke volje koja se temelji na mogućnosti birača da se odluče za jednu od više ponuđenih političkih opcija i njihovih nositelja i na slobodi njihova izbora među tim opcijama e, koja nije ograničena pravnim ili samovoljnim propisima i činima. S tome, izborima o strogom smislu se mogu smatrati samo kompetitivni izbori u demokratskim političkim porecima. Kako ne udovoljavaju navedenim pretpostavkama, ne kompetitivni izbori u totalitarnim diktaturama samo su izbori u tehničkom smislu, dok su polukompetitivni izbori u autorativnim režimima pone prije izbori u tehničkom, a tek dijelomice u sadrženom smislu, zato što dopuštaju samo ograničene mogućnosti i ograničenu slobodu biranja. Kompetitivni polukompetitivni i nekompetitivni izbori tri su glavna iz, tipa izbora u suvremenom svijetu. Kada bismo išli nekakvom lakšom metodom objašnjavanja izbori su postupak kojem narod, odnosno birači povjerava obavljanje političke vlasti predstavničkom tijelu a mnogim suvremenim demokratskim državama i predsjedniku države, odnosno državnom poglavaru, a koji one predstavljaju njegovu, dakle, narodnu, suverenu volju. Prema tome, izbori su uobičajeni mehanizam putom kojeg moderne demokracije biraju članove svog parlamenta, negdje je izvršnu vlast, koja je vrlo često predsjednik države, a ponigdje i članove sudbene vlasti, ali vrlo rijetko. Izbori se odvijaju na nacionalnoj, odnosno državnoj razini i na lokalnoj razini. Na nacionalnoj se biraju članovi na nacionalnog državnog parlamenta koje je vrhovno predstavničko tijelo građana te državnog poglavara ukoliko se one bira na neki drugi način, tipa u parlamentu imenovanjem od strane nekog tijela ili rođenjem u monarhiji. Na regionalnoj razini biraju se članovi lokalnog predstavničkog tijela, na primjer općinske pokrajinske regionalne skupštine i eventualno drugi predstavnici kao gradonačelnici, načelnici i sl. Osim državnih izbori se provodaju u različitim organizacijama, udrugama, političkim strankama, korporacijama itd. Sama ideja o izborima onih koji su na vlasti sazrijevala je usporedno s razvojem teorije o narodnom suverenitetu kao temeljnom elementu institucionalnom izboru posredne demokracije odnosno predstavničke vladavine. u Republici Hrvatskoj Hrvatski ustav osigurava svakom državljaninu Republike Hrvatske koji je navršio 18 godina života opće jednako biračko pravo, prema članku 45. Pasivno biračko pravo sjeće se također sa 18 godina života. Biračko pravo se ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. Ustav Republike Hrvatske propisuje obvezu da o izborima za Hrvatski sabor i predsjednika Republike osigura ostvarenje biračkog prava svojim državljanima koji se u doba izbora nalazi izvan jezinih granica, to je tzv. dijaspora. Ta ustavna odredba osvojena je zbog velikog broja Hrvatskih državljana koji prebivaju ili privremeno oboravaju inozemstvo, a koje bi tako bili u nemogućnosti iskoristiti svoje ustavom data prava. Kao što sam već spomenula, izbori u Republici Hrvatskoj se u određenim periodima odvijaju na dvije razine, na državnoj i lokalnoj. Na državnoj razini se u pravilu svake četiri godine održavaju izbori za zastupnike u Hrvatski sabor, osim u slučaju prijevremenih izbora, te svakih pet godina izbori za predsjednika Republike Hrvatske. Na lokalnoj razini u pravilu se svakih četiri godine provode izbori članova predsjedničkih tijela jedinica lokalne područne, odnosno regionalne samouprave, odnosno za članove općinskog vijeća, gradske i županijske skupštine. Je detaljnije gulas kao srž parlamentarnih lokalnih predsjedničkih izbora saznati ćete nešto više o pojmovima vezanim uz same izbore koje ste vjerojatno već čuli mnogo puta, ali niste možda znali točnu definiciju. Prvi postupak koji bih vam htjela objasniti jest kandidacijski postupak. U njemu političke stranke biraju svoje kandidate za natjecanje općim izborima za predsjednička tijela i druge javne položaje. Pravila tog postupka utvrđuju se tutima, povejama i drugim dokumentima političkih stranaka, a, samo iznimno održanim zakonima. Glavni su akteri selekcijskog postupka različiti stranačka tijela, a u njemu obično sudjeluju su samo članovi stranaka. Kandidat je osoba koja je kandididacijskim postupkom u političkoj stranci izabrana da se natječe kao stranički kandidat u općim izborima za neko predstavničko tijelo ili javni položaj je bilo pojedinačno bilo na stranačkoj listi. Kandidat je osim toga i osoba koja je nominacijskim postupkom na državnoj razini potvrđena kao službeni kandidat u izborima. Kandidatskim postupkom biraju se neslužbeni, a nominacijskim službeni kandidati u izborima. Neslužbeni kandidati biraju se prema straničkih mjerilima koji obuhvaću osobne obilježja, dobs, polobrazovanost, profesionalni, profesionalni i društveni status, Ideološka poput članstvo članstva u stranici, članstvo u stranačkim sindikatima i drugim organizacijama, obavljanje neke dužnosti u stranci itd. Posebno obilježe odnosno status parlamentarnog zastupnika ugled u izbornom okrugu odnosno lokalnoj zajednici. Službeni kandidati šira su kategorija zato što obuhvaćaju i neovisne pojedince, kandidate različitih građanskih udruženja, društvenih pokreta i drugo i one ne, pod, ne podliježu prethodnom kandidatskom postupku u političkim strankama, nego su dužni ispuniti samo zakonom propisane nominacijske uvjete. Najčešći zahtjev je da nominiran kandidat uh, Određeni broj, godi, god, broj godina bude državljan dotične države, ima zakonsko prebivalište u izbornom okrugu u kojem se natječe, da ne obavlja određene javne funkcije, ne spojeve s položajem za koji se natječe i da nije ni stariji, ni mlađi od propisanog broja godina i sl. Kada sam spomenula već o kandidatima i samom kandidacijskom postupku, slijediše što se nadovezuje na samo to jest izborna kampanja. Izborna kampanja je planirana i organizirana politička djelatnost kojom izborni akteri nastoji dobiti što veću potporu birača za vlastite političke opcije te tako osvojiti vlast ili steći što veći udio u vlasti. Formalno kampanja počinje raspuštene parlamenta ili predstinkom mandata nekog drugog izbornog tijela i traje do dana glasovanja praktično znatno dulje. U fazi same pripreme i planiranja kampanje za koje se obično kaže da počinje onog trenutka kad se zatvori biračka mjesta na prethodnim izborima, istražuje se političko tržište, angažiraju politički savjesnici, osmišljavaju distribucijske mreže, odnosno sredstvo odašljanja poruka biračima i komuniciranja s njima. U fazi organizacije provedbe kampanje izborni akteri nastoju ostvariti planirane ciljeve. Glavni ciljevi su mobilizirati birače kako bi u što većem broju sudjelovali na izb u izborima, predstaviti kandidate, stranke njihove političke programe biračima i prikupiti novac i rekrutirati aktiviste za kampanju. Sama strategija izborne kampanje obuhvaća nekoliko elemenata od kojih uh, je prvi Tema kampanje ili najvažnije poruka što ih izborni akter upućuje pod biračima, zatim prijatelji poruka ili birači koje treba pridobiti za vlastite ciljeve. Nadovezuje se sljedeći element poput sredstava kampanje i najdjelotvornije metode prenošenja poruka potencijalnim biračima. Zatim vrijeme koje je najpobojniji termin za odešljanje poruka, te na kraju ljudska financijski i vremenski resursi i potencijali koje se mogu uložiti u samu kampanju. Sama izborna lista je popis kandidata koji su političke stranke i drugi politički akteri nominirali za natjecanje u izborima. Listu može istaknuti svaki politički ili društveni akter ako ispuni zakonske uvjete za to, odnosno ako prikupi propisani broj potpisa građana koji podršavaju njegovu kandidaturu. Izborna lista je oblik kandidature i natjecanja političkih aktera, koalicija i ostalih aktera u izbornom postupku. A Kad sam već dotaknula temu izbornog postupka, on je normativno točno propisan i institucionalnim pravilima uređeni je dio izborno-političkog procesa. Obuhvaća tri temeljne faze. Prva je nominiranje kandidata, druga je glasovanje, a treće je utvrživanje rezultata glasovanja. Pod nominacijom razumijeva se legalni proces podnošenja kandidatura mjerodavnim tijelima provjera valjanosti tih kandidatura u skladu sa zakonskim uvjetima i administrativnim propisima i njihovo prihvaćanje ili odbijanje. Nominacijski proces nije isto vjetan tom prvom kandidacijskom postupku i u njemu političke stranke biraju svoje kandidate za opće izbore i on nije državno-politički, već je unutar straneški postupak. Kandidati istaknuti pojedinačno ili na izbornim listama u političkim strankama postaju službeni kandidati u izborima tek kad njihovu kandidaturu potvrdi i prihvati mjeru davno državno tijelo. Kandidatura se može odbaciti zbog nekih formalnih ili sadržajnih razloga poput nedostatka propisanog broja potpisa birača koje je pod upiru, pojava krivotvorenih potpisa, zakašnjilo podnošenje kandidature, neispravan postupak izbora kandidata, kandidiranje pojedinaca koji obavljaju poslove koji su nespojivi s kandidaturom itd. E, druga faza glasovanje je to neformalni postupak davanja glasova birača na sam dan izbora. Taj postupak mora biti proveden tako da se zbog e, proceduralnih i tehničkih razloga ne dovedu u pitanje legalnost i legitimnost tog čina. Samo utvrđivanje rezultata glasovanja počinje nakon što se završi glasovanje, zatvore se biračka mjesta i posljednji birač napusti biralište. Birački odbori utvrđuju rezultati glasovanja samo na svojem biračkom mjestu i to tako što najprije utvrde koliko je birača glasovalo, potom glasovalo potom odvoje važeće od nevažećih glasaćih lisića i na posljedku nove koliko je glasova dobio svaki kandidat ili svaka lista. Izborni postupak čini središnji, najnormiraniji i najinstitucionaliziraniji dio izbornog procesa. Naticanje je element izbornog sustava koji obuhvaća pravila i oblike borbe izbornih aktera za glasove birača. Dva su temena oblika naticanja. Prvi se vezuje uz većinske, a drugi uz razmirne izbore. Iako postoje razmirni izbori s naticanjem pojedinačnih kandidata, kao i većinski izbori s listovnim naticanja. Pojedinačni kandidati mogu biti predstavnici političkih stranaka, izbornih koalicija, biračkih i građanskih udruženja, neovisni kandidati. i Kad sam već počela govoriti o samom tom izbornom postupku, ne smije se zanimariti ni ono, oni koji su najbitniji u cijelom izbornom procesu, a to su birači. Birači su državljani sa biračkim pravom na temelju kojeg moru, mogu birati i biti birani u sva predsavnička tijela i na ostale javne položaje. Državljanin postoje biračem kada ispuni zakonom propisane uvjete za stjecanje. Skup svih državljana s biračkim pravom čini nacionalno biračko tijelo. Birački popis je pravni dokument koji sadržava imena svih državljana sa biračkim pravom. Zasniva se na registracijskom pravu, tj. pravu svih državljana da budu upisani na birački popis kada steknu biračko pravo. Upis u birački popis pravni i tehnički uvjet glasovanja na izborima. Svaka osoba koja je opisana u taj popis ima pravo glasovati, a nijedna osoba koja nije opisana u njega nema pravo glasovati makar ispunjava zahtjeve uvjete za posjedovanje biračkog prava. Biračko pravo je temeljno Ustavom zajamčeno političko pravo državljana u modernim demokracijama koje se sastoji od prava da biraju, aktivno biračko pravo i da budu birani pasivno biračko pravo u sva predstavnička tijela i na ostale javne položaje. Demokratsko biračko pravo jest opće, jednako izravno i tajno. Opće pravo znači da svi državljani imaju pravo birati i biti birani neovisno o spolu, vjeri, nacionalnosti, rasi na obraz bi, zanimanju, društvenom podrijetlu i statusu, imovini i prihodima, svjetonazoru ili bilo kom drugom osobnom obilježju. Glasački listić je službeni dokument na kojem birači izražavaju svoje političke. Preferencije u izborima, odnosno glasuju za održene kandidate ili stranke. Oblik i sadržaj glasačkog listića propisuje se zakonom. Obvezatno sadržava podatke o datumu izbora, tijelu za koje se provode izbori, izbornom okrugu u kojem se provode izbori te popis kandidata za koje se glasuje. Osim tih temeljnih podataka, glasački listić može sadržavati upute o tome kako glasovati ili neki drugi podatak. Sam dizajn listića, poput oblika, boje, veličine, tipa slova, straničkih simbola i znakova itd. utvrđu izborna administracija, a on bitno ovisi u vrsti glasovanja. Nakon završetka glasovanja, lisići se razdostavaju na važeće koje su pravilno ispunjeni i ne važeće koje nisu propisno ispunjeni ili uopće nisu ispunjeni. Važeći lisići sadržajno se dijele na efektivne dane kandidatima ili strankama koje su ušle u postupak podjele mandata, te propale odnosno bačene pod stol dane kandidatima i strankama koje nisu ušle u postupak podjele mandata. U izborima praktično propali su svi glasovi koji nisu dani pobjedničkom kandidatu. Nevažit će listići mogu biti izraz nerazumijevanja načina glasovanja, ali i najmredne glasovanja odnosno cijelih izbora. Znači nakon tog glasovanja, ono što je bitno, bitno je da se prijeđe izborni prag, odnosno to je zakonska ili prirodna preprika koju neki izborni akter mora prijeći kako bi sudjelovao postupku raspodjele mandata. Smisao tog izbornog praga je da potaknu tvorbu parlamentarne većine koja je sposobna sastaviti vladu i donositi političke odluke. Da kako taj izborni prag je vezan sa parlamentarnim izborima o kojima ću reći malo više nakon što objasnim metodu proračunavanja glasova u mandate koja, je, koja se koristi kod nas od 1992. godine, i inače prvi put je primjenjeno u Belgiji. To je takozvana dontova metoda, odnosno postupak preračunavanja glasova u mandate koji je nazvan prema jednom belgijskom matematičaru. Mandati se raspodljeljuju tako da se ukupan broj glasova svake stranke dijeli s nizom dijelitelja 1, 2, 3, 4, 5, a mandat dobiva stranka s najvećim količnikom. Ova metoda se široko primjenjuje zato što je tehnički vrlo jednostavna i omogućuje raspodjelu svih mandata u prvom postupku podjele i pogoduje većim strankama. Prije objašnjavanja samih parlamentarnih izbora, predsjedničkih izbora i lokalnih izbora nije loše spomenuti i same promatrače izbora koje mogu biti domaće. Domaće i međunarodne institucije, organizacije, skupine i pojedinci zaduženi za nadgledanje zakonitosti i demokratičnosti izbora. Promatrači su prvotno bili stranački zaslanici ili više stranaška tijela, a uglavnom su bili sredotočeni na nadzor glasovanja i prebrojavanje glasova. Kasnije su ih zamijenile ili su promatrali izbore usporedno s njima, neovisne ne nestraneške osobe i tijela, te promatrači domaćih, nevladinih organizacija, građanskih inicijativa i udruženja i drugi. Međunarodni nadzor nacionalnih izvora razvija se tek nakon drugog svjetskog rata, a sustavno se primjenjuje u afričkim i azijskim, azijskim zemljama u doba masovne dekolonizacije, te u južnoameričkim i istočno europskim državama o razdoblji prijelaza iz autokratskih u demokratske političke sustave. Nadgledanje izbore postalo je sasvnijim dijelom tzv. konfliktnog manažmenta o postkonfliktnim izborima deljem svijeta. U drugom dijelu emisije nešto malo više o samim izborima u Hrvatskoj, bili oni parlamentarni, predsjednički ili lokalni. Ostanite s nama i nakon kraće pauze. Parlamentarni izbori u Hrvatskoj, odnosno izbori za zastupnike u Hrvatski sabor, kako njihov službeni naziv, održavaju se u pravilu svake četiri godine koliko traje mandat zastupnicima u Hrvatskom saboru. Do 2001. godine parlamentarni izbori su se održavali kao izbor zastupnika u zastupnički dom Hrvatskog sabora, budući da se Hrvatski sabor do ustavne promjene te godine sastojao od dva doma, zastupničkog i županijskog. Zastupnički dom kao predsjedničko tijelo građana imao je od 100 do najviše 160 zastupnika. U Županijski dom građani svake Županije birali su po tri zastupnika iz svake Županije, a predsjednik Republike Hrvatske mogao je imenovati do pet zastupnika za državu Hrvatsku, osobito zaslužnih građana. Izbori za, za Županijski dom održali su se samo dva puta, 1993. i 1997. godine vedenom uslovnom promjenom 2001. godine, zastupnički dom je postao Hrvatski sabor, a županijski dom je ukinut. Zastupnike u saboru biraju na temelju općeg i jednakog, jednakog biračkog prava svih Hrvatski državljani s navršenih 18 godina života, osim onih koji su pravomoćnom sudskom odlukom lišeni poslovne sposobnosti. Za zastupnika može biti biran Hrvatski državljani s navršenih 18 godina života, to je pasjeno biračko pravo. Predsjednik Republike Hrvatske raspisuje izbore za zastupnike. Dan provedbe izbora određuje se odlokom o raspisivanju izbora. Dan provedbe izbora je neradni dan. Od dana raspisivanja pa do dana izbora za zastupnike mora proteći najmanje 30 dana. Republika Hrvatske je podijeljena na desetak izbornih jedinica i birači koji nemaj prebivalište u Hrvatskoj biraju zastupnike na temelju lista posebno izbornoj jedinici, posebne izborne jedinice takozvane dijaspore. 140 zastupnikov sabor bira se tako da se podržnje Republike Hrvatske podijeli na 10 izbornih jedinica i u svaku izbornoj jedinici na temelju lista bira se po 14 zastupnika. Broj zastupnika koji će biti zabran sa svake liste izborne jedinice utvrđuje se na način Tontove metode prema kojoj, kojoj sam već prije objasnila. Pravno sudjelovanje u diobi dio zastupničkih mjesta u izbornoj jedinici ustvaraju je liste koje nad izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača, odnosno to je onaj izborni prag koje sam prije nekoliko minuta spomenula. Tijela za provedbu izbora su državno izborno povjerenstvo, izborno povjerenstvo, izborno povjerenstvo izbornih jedinica, općinska i gradska izborna povjerenstva i birački odbori. Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina u Republike Hrvatske je ostvarenje prava na zastupljenost u Saboru. Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo birati osam zastupnika u Sabor, koje se biraju posebno izborne jedinici koje čini područje Republike Hrvatske. Prema Ustavu Republike Hrvatske članku 73, Izbori za zastupnika Hrvatski sabora održavaju se najmanje 60 dana nakon teka mandata ili raspuštenja Hrvatskog sabora odlukom predsjednika republike ili samog sabora. Prvo zasjedanje sabora održava se najkasnije 20 dana nakon provedenih izbora. Sabor se konstituira izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina zastupnika. Drugi izbori koji su sada aktualni su predsjednički izbori u Hrvatskoj i to izbor, za, odnosno izbori za Predsjednika Republike Hrvatske u pravilu se održavaju svakih 5 godina koliko traje jedan mandat Prijedsjedniku Republike. Samog predsjednika biraju hrvatskih državljanih iz navršenih 18 godina, na, ne, na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na vrijeme od 5 godina. Za predsjednika mogu biti birani hrvatski državljani iz navršenih 18 godina života. Prema tome, za razliku od ostalih zemalja, Hrvatska nema viši kriterij godina starosti koji mora ispunjavati kandidat za Predsjednika Republike. Recimo u SAD-u kandidat za Predsjednika mora imati najmanje 35 godina i aktivno i pasivno pravo, pravo kod nas je u pogledu godina izjednačeno. Izbore raspisuje vlada Republike Hrvatske u roku koja omogućava da se oni obave najmanje 30, a najviše 60 dana prije isteka mandata Trenutno Predsjedniku Republike. U slučaju smrti, ostavke ili kad Ustavni sud utvrdi prestanak mandata, izbore za predsjednika Republike raspisuje Vlada Republike Hrvatske tako da se oni mogu obaviti u roku 60 dana od dana kada je bivši Predsjednik prestao obaljati dužnost. Dan izbora za Predsjednika Republike određuje se odlukom o raspisivanju izbora. Od dana raspisivanja pa do dana izbora Predsjednika Republike Hrvatske mora proći najmanje 30 dana. Kandidati za Predsjednika Republike mogu predlagati registrirane političke stranke i birače pojedinačno ili skupno. Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti jednog kandidata. Kandidati za Predsjednika Republike su svi koji su valjeno predloženi od jedne ili više političkih stranaka, odnosno birača i podržani pravovaljanim prikupljenim potpisima od najmanje 10.000 10 birača. Sami prijedlozi kandidata za Predsjednika Republike moraju prispiti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od raspisivanja izbora. I izborno povjerenstvo će u roku 48 sati od isteka roka za predaju kandidature objaviti listu kandidata za Predsjednika Republike u elektroničkim medijima. Sama izborna promidžba započinje nakon službene odbijave kandidata od strane Državnog izbornog povjerenstva i traje do 24 sata prije početka dana izbora. Na dan izbora, kao i 24 sata koje njemu prethode, zabranjena je svaka promjeđba i svako objavljivanje pri, prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora. To je tako zvana u biti izborna šutnja. Kandidat za predsjednika Republike koji na izboru dobije najmanje 10% glasova ima pravo na jednaku naknadu troškova izborne promjeđbe. Visinu naknade određuje vlada Republike Hrvatske. Na izborima 2005. godine ona je odnosila milijun kuna. Kako kandidati koji prođu drugi krug stječu ponovno pravo naknade troškova uz uvijek uvjet 10% glasova. Izborna promidžba financira se iz vlastitih sredstava te iz darova domaćih, fizičkih, domaćih fizičkih i pravnih osoba. Za pokričje troškova izborne promidžbe ne smiju se primati darovi u novcu drugim sredstvima te usluge od stranih državljana, političkih stranih političkih stranaka, fizičkih i pravnih osoba iz inozemstva javnih poduzeća, e, udruga radnika i poslodavaca, udruga, udruga zaklada i fundacije koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili drža, dužnosnici lokalne, područne i regionalne samouprave, te nekakvim pravnih osoba s javnim ovlastima, vjerskih zajednica, humanitarnih i drugih neprofitnih udruga i organizacija. Isto tako e, ne smiju se privati darovi od e, trgovačkih društava u vlasništvu ili su vlasništvu jedinice lokalne područne ili regionalne samouprave i proračulne jedinice same lokalne i podršne, odnosno regionalne samouprave. Kandidati su dužni u roku od 15 dana od dana održavanja izbora dostaviti državnom izbornom povjerencu podatke o visini i izvoru utrošenih sredstava koje su koristili za izbornu promičbu. Što se tiče samih izbora, Predsjednik Republike bez obzira da li na izborima sudjeluje jedan ili više kandidata bira se većinom glasova svih birača koji su glasovali. Ako niti jedan kandidat ne dobije takvu većinu u prvom krugu, izbor se ponavlja nakon 14 dana. U drugom krugu izabrani kandidat koji dobije najveći broj glasova birača koji su glasovali. Ako kandidati dobiju isti broj glasova, izbor se još jednom ponavlja. Rezultate izbor za predsjednika Republike Hrvatske utvrđuje državno izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima. Sredstva za pokriće e, troškova za provođenje izbora osiguravaju sa državnom proračunom Republike Hrvatske. Zabrani predsjednik Republike Hrvatske stupa na dužnost posebneg dana mandata predsjednika kojem stječe mandat, odnosno dan objave rezultata izbora ako se izbori održavaju zbog smrti, ostavke ili utvrđenja prestanka mandata prethodnika od ust, strane Ustavnog suda. Na dan stupanja na dužnost, Predsjednik Republike polaže svećenom prisigu pred sudcima Ustavnog suda kojim se obvezuju na vjernost Ustavu. Dosad, dosadašnja praksa je bila je da se svećenost polaganja prisiga održava na prostoru Trga Sv. Marka u Zagrebu pred Ustavnog suda koji nosi svećene toge, te uz prisutnost državnog vrha, odnosno zastupnika u Hrvatskom saboru, premijera i članove vlade Republike Hrvatske, sude sa Vrhovnog suda i drugih dru dužnosnika, strani gostiju diplomatskog zbora akreditivanog u Hrvatskoj, te građana. Prostor Markova trga izabranje zbog simbolike s jedne strane je zgrada Hrvatskog sabora, s druge strane vlade Republike Hrvatske, sa sjeverne strane je trga je zgrada Ustavnog suda, s južne skupštine grada Zagreba, predstavničkog tijela glavnog grada. U sredini trga nalazi se crka svetog Marka, ispred koje je onda obično smješan svećani podest. Tekst prisege koju izgovara predstavnik Republike prilikom tzv. svećane inauguracije jest ovaj. Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obaljati savjesno i odgovorno na dobrovit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Kao hrvatski državni poglavar držat ću se ustava i zakona, brinuti se za poštovanje ustavnog pravnog poretka Republike Hrvatske, vidjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti, čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske. Tako mi Bog pomogao. Što se tiče lokalnih i podršnih regionalnih izbora u Hrvatskoj, ti lokalni izbori su izbori za članove općinskih vijeća, odnosno gradskih vijeća, županijskih skupština i skupštine grada Zagreba. Članovi predstavničkih tijela biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. Redovni izbori održavaju se treće nedelje u svibnju mjesecu svake četvrte godine, a i raspisuje ih vlada Republike Hrvatske. Članove lokalnih i podružnih predsjedničkih tijela biraju svi punoljetni hrvatskih državljani koji imaju prebivalište na području jedinice za čije se predsjedničko tijelo izbori provode. Za člana predsjedničkog tijela jedinice može se kandidirati i biti zabran hrvatskih državljan iz navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području jedinice za čije predsjedničko tijelo se izbori provode. Liste za izbor članova predstavničkih tijela predlažu registrirane političke stranke. Dvoje ili više političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu. Birači mogu predlagati nezavisnu kandidatsku listu za čiju pravovaljanost su dužni preskupiti 100 potpisa za općinsku, 150 za gradsku listu i 500 popisa, potpisa za županijsku listu, odnosno listu za izbor članova Gradske skupštine grada Zagreba. Izborna izbor promiđava počinje od dana objave zbirne kandidatske liste od strane izbornog povjerenstva, a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora. Na dan izbora, kao i na dan kojemu prethodi, traje tzv. izborna šutnja. Pravo na naknadu troškova izborne promiđbe ostvariće političke stranke i nositelji nezavisnih lista, koje na izborima dobio najmanje jednog člana predstavničkog tijela. Za svako predsjedničko tijelo bira se onoliko članova koliko je održeno statutom jedinice. Članovi predsjedničkih tijela biraju se proporcionalnom izbornom metodom na način da cijelo područje jedinice čini jednu izbornu jedinicu. Tijelo za provedbu izbora su Državno izborno povjerenstvo, izborno povjerenstvo u jedinicama i birački odbori. Ustavni sud Republike Hrvatske obavlja opći nadzor ustavnosti i zakonitosti izbora članova predsjedničkih tijela je, e, jedinica rješava izborne sporove. Političke stranke, udruge nacionalnih manjina, kandidati najmanje 10 birača ili 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom izbornom povjerenstvu. Protiv rješenja na prigovor nadležnog izbornog povjerenstva u zaštiti izbornog prava političke stranke kandidati najmanje 100 birače ili najmanje 5% posto birače izborne jedinice koje se provode, sami izbor imaju pravo podnijeti žalbu Ustavnog sudu Republike Hrvatske. Hvala još samo razjasniti neke pojmove koje sam spomenula tijekom emisija koji su vrlo bitni. Biračko pravo je opće aktivno i pasivno. Opće pravo ne znači da svi stanovnici neke države imaju pravo glasa, već postoji nekoliko uvjeta. Prvi od njih odnosi se na dob koja osigurava osobnu i društvenu zrelost birača. U suvremenim državama to je 18 do 21 godina života. Drugi uvjeti državljanstvo u države, a treći poslovna sposobnost. Aktivno biračko pravo je pravo birati zastupnike i veže se uz prebivalište. Tijekom 19. stoljeća on je bilo ograničeno cenzusom imućnosti i cenzusom naobrazbe. Nakon Drugog svjetskog rata on je postalo opće pravo glasa i za muškarce i za žene. Pasivno biračko pravo je pravo biti birano predsjedničko tijelo i za Predsjednika republike. Ne veže se za prebivalište. Iako u svim državama dob koja se traži za to pasivno pravo nije izjednačena sa dobi koja je potrebna za aktivno pravo. Jednako biračko pravo je ako u držav, nekoj državi za određeno predstavničko tijelo svi građani koji imaju biračko pravo raspolažu istim brojem glasova. S druge strane, nejednako biračko pravo je tamo gdje postoje kategorije ili skupine građana koje raspolažu većim brojem glasova od ostalih građana. Neposredni izbori primjenjuju se kada kandidati sami biraju svoje zastupnike i to je jedini način izbora u uvjetima političkog pluralizma i višestranačkog sustava. Posredni izbori su kada građani biraju određeno tijelo koje će sabrati zastupnike. Ne bi bilo loš spomenuti samo kronologiju izborni proces predsjedničkih izbora 2009. godine. Sami peti izbori za predsjednika Republike Hrvatske održat će se 27. prosinca, ako bude potrebno, drugi krug održat će se 10. siječnja. 30. listopada vlada je raspisala izbore, a pet urednog i vladina odluka stupila na snagu nakon objave u narodnim novinama. I kandidatima je počeo teći rok od 12 dana za prikupljenje najmanje 10.000 potpisa birača. 16. studenog kandidati su predali kandidature do ponoći sa potpisima birača samom državnom izbornom povjerenstvu s ovjerenom izjavom da prihvaćaju kandidaturu. 18. studenog dipto dip državno, državno izborno povjerenstvo objavljuje pravo valjane kandidature i to najkasnije 48 sati od predaje kandidatura. 19. studenog počinje izborna kampanja. 25. prosinca izborna kampanja završava, a 26. prosinca počinje izborna šutnja koja traje do 27 prosinca u ponoć. Izbori traje od 7 u do 19 sati na večer 27. prosinca, a 10. siječnja ukoliko bude potrebno držat će se drugi krug. Pobjednik izbora i novi predsjednik Republike Hrvatske On je onaj kandidat koji dobije većinu glasova ko, birača koji su glasovali. Ako niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova, dva kandidata koja su dobila najviše glasova imaju pravo sudjelovanja na ponovljenim izborima 10. siječnja 2010. godine. Kaj bih vas htjela zamoliti da izađete na izbore, bili to parlamentarni, lokalni ili predsjednički izbori? Šteta da ne iskoristite svoje pravo glasa. Koliko niste znali, izbori u Belgiji su zakonska obveza i neizlazak na njih kažnjava se novčanim kaznama u rasponu od 27 do 55 eura. Izađite na izbore, obavite svoju građansku dužnost, jer vi ste ti koji imaju pravo bideti. Hvala vam na slušanju, dovičenju.